موسيقى بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له O aškad ane Mohameda nabduhu wa Rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa wa men tebiahum bi ihsan ila jevmi din emma ba'd bilježe Bukharija i Muslimu sva dva sahiha da je Allahu posanik sallallahu alaihi kao što je došlo u hadisu merre bil hijjr prolazio je sa ashabima pored mjesta hijjr odnosno to je menazil to je to su bila Mjesta u brdu u kojima su u kamenu imali svoje kuće narod se muda. Uglavnom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada su prolazli la tadkhulu masakinel kaže nemojte ulazite ulaziti u kuće ili mjesta gdje su stanovali dina vlalemu nefusem, ko je so učini zulon s sebi ne pokorno čela, že ššano naravno, enjusibeku maabehom, da vas ne bi zadesilo ono, što je njih zadesilo. Illa en tekkunnu bakin. Osim, da budete uplakani, da plačete. Sa ovim a, u nassooku hadisa je došlo, kaže, ثم قنع رأسه و أسرع سير حتى جاز الوادي. Kaže, prolazili pored te doline, znači, gdje je, je to brdo, gdje su bile njihove kuće, gdje su bili kažnjeni. Kaže, zatim je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, oborio svoju glavu, prekrio svoju glavu, قنع, znači, prekriti svoju glavu, i kaže, i požurio je prolaziti kroz, kroz tu dolinu, a ashabi također sa njim. S ovim uh, hadisom učenjaci dokazuju Jedni kažu zabranu činjenja turizma na slična mjesta. Spomin ćemo poslije na koja slična mjesta. Na ovakva mjesta gdje je kažnjen neki prijašni narod kome je poslati poslanik. <clears throat> Bilježi Buharija također od Aiše i radijeloh anha da kada su uh, mušici doveli muslimane u veliko iskušenje u, u Mek prije Hidžre tako da nisu mogli da podnesu ono što su radili pa je Aisha spominje za svoga oca, kaže Harađa Ebu Bakr muhađiren, kaže je Ebu Bakr da učini Hidžu gdje da učini Hidžu kaže Nahve Ardil Habeše u pravcu zemlje Abesinije Hata iza belaga Barkel Gamadi Lekijahu Ibn Dugneme kaže kada je došao do mjesta koje se zove Barklad Gamad kaže sreugaje, srela ga je osoba po imenu Ibn uh, Dugneme kaže a on je bio sajidu kare, a on je bio prvak tog mjesta pa mu je rekao gdje ideš o Ebu Bekr gdje ćeš pa mu je Ebu Bekr kod govorio protjerao me moj narod u ridu en fil ardi kaže hoću želim namjera mi je kaže da siha znači došla od riječ sijaha od turizma riječ koju mi danas prelazimo je nazivam se turizma kaže hoću da putujem po zemlji i obožavam svoga gospodara pa mu nasa ukreće dogne me kaže fejne misleke la, ja eba bekr la ja hruč vola juhreć kaže neko poput tebe ovo ebu bekr Kaže, niti treba izaći, niti ga treba istirati, protirati. Inneke teksibul madum, kaže, jer ti, pa mu sad nabraja njegove plemenite osobine, slično ono što došlo za poslanika, sallallahu alaihi sallam, u hadismu tefeku na lejihi, kada mu je Hadidža, radijallahu anha, kada je rekla poslanika, sallallahu alaihi sallam, kada se on uplašio i kada mu je došao Melek Žibri, početak objavi kada je bio, Naci slične riječi ovo rekao ovaj prvak Ebu Bekr kaže Ineket in Teksebul Ma'dum kaže ti uh, daj dobrovoljno imetak ono koga nema narodno wa tesilu rahim i kaže uh, održavaš odbinske veze wa tahmilu kella odnosno pomažeš si romašnima i jetimima otokrilu daif i ugošavaš one koji dođu u ziyaret gosta u tuinu neva i bil hakki i pomažeš onima koji, koji koji čije pravo treba da se da se uzme čije pravo oduzete kaže ja fa kaže ja sam onaj koji ću koji zaštititi irdja wa'bud rabbaka bi balad kaže vraća se u svoju zemlju i obožava svoga gospodara i tako se deslo jedan da se Ebu Beker vratio po nagovoru ovog prvaka, ovog mjesta. E, ovaj hadis nas interesuje sa strane toga što je Ebu Beker rekao u ridu en esiha ardo. Hoću da putujem e, po zemlji da obožavam svoga gospodara. E, sa ovim scenarom dokazuje e, propisanost jedne vrste turizma, a to je hijra na lahom putu a to je ono što je htio Abu Bekr. Mm. Također imamo hadis govorimo ovde na početku hadise u kontekstu turizma. Hadis u kojem je došla da je neki čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu i traži oneg estezinu hu fisia, traži oneg dozvolu da on dozvoli da ide u turizam. Međutim ovde turizam se u, u ono vrijeme u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem podrazumijeva po siahum, po tim tom, tom riječu se podraži, podrazumijevao da se uh, znači, kastul beled uh, li, uh, li sefer li uh, rahbene znači da se ode na nekom mjestu ili putuje uopštno po zemlji uh, radi monaštva i radi badeta uh, ovu praksu je dokinuo islam spomenut to poslednji šala uh, pa je došlo da je poslanik s.a. odgovorio njemu Kaže, inne sijahte ummeti al džihadu fisebi illa. Zaista je e, turizam, odnosno putovanje po zemlje moga umeta džihad na Allahovom putu. Hadis bilježi Abu Dawud i šeha al-Bana ga, ga dobrim, prihvatljivim, znači e, e, također učenjak al-Iraki ocijenio hadis dobrim, prihvatljivim i mnogi drugim hadisi. Uh, uglavnom kod ko većine mu hadisa prihvaćen ovaj hadis i njegovo značenje. Uh, sa ovim, sa ova tri hadisa uh, najavljujem temu oko, o, koja je nastavljena večeras, a to je poimanje turizma u islamu. U sklopu toga narodno ovo predavanje uh, bi je trebalo da bude, da prijethodi onom, onom ciklu predavanja o, o turizmu i poslovanju sa sa a, turistima. E, Namiramo već raza obradim nekih šest cijelina. Prvu, definiciju turizma. Onda, šerijanske tekstove i izrake nekih učenjaka, govor nečeg učenjaka o turizmu. Onda, propisani turizam, vrste propisano turizma. Onda, pravila, pravila turizma. Onda, fik turizma, neka fiska pravila, vizan za turizam i na kraju turizam u neislamske zemlje, propust turizma odlaska u neislamske zemlje. <kuh> pa da krenemo za lahopomuć redom, a to je značenja riječi, znači turizam u glavnom aravsku vijesku zove sijaha, što je nastalo da riječi saha, odnosno to u aravsku znači sahal man sijaheten ida džara ala dvežhil ardi vodeheb, kaži, značenje riječi Sahasiju, odnosno a to je da kada, kaže, kada teče odnosno trčanje po, po površini zemlji tako da se ode da se napusti taj dio ili hodanje po površini zemlji. Znači to je u jezičkom značenju. S tim da se ova rič upotrebljavala u početku, kada je došao islam upotrebljavala se značenje da neko putuje po da neko putuje po zemlji ili neki lili li, bade u Tarahov. Znači radi, da putuje po zemlju kao vid ibadeta, približavanje lahu Želešanu, Bogu. Ili kao vidi ispostništa, kao vid monaštva i tome slično. Dok, recimo, dok, dok je, recimo, ono, termin uh, turizma sijaha opše pozna danas u svijetu, je opše prihvaćen i raširen u savremeno doba, a to je Tanecul min beledin la beledin taleben litenezovo alistitla ukešu to tome slično. Kaže, to je uh, hodanje, putovanje iz zemlje u drugu zemlju radi razonode, razgledanja, istraža, istraživanja, uh, zabave i to slično. Upoznavanje nekih drugih mjesta i tako. Znači, to je opće poznati izraz koji se danas koristi i mi znamo da je danas to jako raširen i da je ta vrsta ta vrsta komuniciranja s ljudima bi je od toga napravljen i biznis i posao i trgovina poznate su turističke agencije poznate su turistička mjesta u svijetu nas interesuje ono kako islam gleda na turizam došlo je nekoliko šarijskih tekstova u, u, u kojima se riječ spominje, ova riječ sijaha ili u, u njenom kontekstu a od tih, od tih hadisa prenosi se jedan slab hadis Mursel od, od Tavusa u kojem je došlo da vam spomenu Laha izame, vola zimame, vola sijahate vola tebetul, vola terehub fil islam bliži ga odrezak svojom sannefu Na se ovaj dio ovdje gdje kaže, ovdje je došla šta je šta je islam negira, šta islam ne prihvata uh, u sklopu toga što je spomenuto o tih Uh, pet stvari, spomenuti uh, olas i jahate, ne turizma u islamu. Uh, odmah da naglasim da se ovdje misli, uh, ne ima turizma, turizma u islamu, misli se pod turizmom onim koji je bio uvriježen u ono doba. A to je da se putuje po, po zemlji, iz mjesta u mjesto, sa ciljem ibadeta, kao da je to vid približavanja Allahu Đelešanu. Uh, u sklopu toga se obično radilo da se čovjek pati samog sebe svoje tijelo, da se zamara i time se približava Bogu. Naravno, to je bilo, vrije, bilo vrijeme znači, uh, dolaska Islama i to su radili, uh, to su radili uh, neki pripadnici, uh, pripadnici nekih drugih vjera, pa se, to pre, uh, pa se to ispoljilo u nekim, vidjet ćemo to kod uh, riječima imama Ahmeda, to se ispoljilo kod, kod nekih isposnika i kod muslimana sa dolaskom Islama. Uh, od širijanskih tekstova naravno mi imamo, imamo ajetu u kojima se, po, uh, u kojima se spominje riječ sa ihun ili sa ihat kao što je, je, je ajtajbunel, abidunel, hamidune sa ihun sa ihun to se vraća na sijahan, na turizam ovdje znači doslovno bukvalno prirod bi zna, trebalo značiti turisti uh, znači je došlo u kontestu uvaljenja ovih osoba u ajetu također, a aj tu kojom je došlo da Allah govori ženama, poslanika, salam selem, asa rabuke in taleta kune en jubdilehu ez vađen, kaže, kaže ako dvoji gospodar, ako Allah da Žešanu dadne, da, da ti njima dadne štalak, govori ženama, poslanika, salam selem, on će zamijeniti vas, pa je nabrano, ez vađena, hajere min kune, žene, koje će biti bolje od vas, pa su nabrane kaže muslimatin, mu'minatin, qantatin, tajbatin, abidatin, i između osto kaže sa'ihatin. Vračasno riječ si ja, sa'ihatin. Ali, ali je zanimljivo da, da je većina mufesira da ova riječ sa'ihun i sa'ihat, da u tefsiru, znači ko većina mufesira znači uh, oni koji posti, onih koji mnogo posti. Sahuame dok je drugo tumačenje kod skupine očenjaka, oni kažu da to znači da to znači, kaže, putovanje rihleto ili talebiljno, putovanje radi traženja šrijeskog znanja. I to ima osnova da se to da se tako prevede. E, treća skupina očenjaka, e, mufesira kažu da se može odnositi na Hidžu, da se putuje radi hijđri, jer u osnovi riječ e, sajh, on sajhat znači, znači, znači onaj koji putuje. E, Allah zna najbolje, znači moguće da, da može se da obuhvate jedno, drugo i treće značenje ali zavisi od konteksta ajeta, gdje šta je bliže moglo biti u kontekstu ajeta. U kontekstu ajeta bliže bi bilo da se to vraća na, na one, koji, one koji poste oni, i one koji poste na žene i muškarce. Uh, to je što došlo u, u ajetima. A što se tiče uh, hadisa, doći na hadisa kontekstu propisa, uh, spominje se od Ibn Ethira, u njegove knjizi, poznate u knjizi uh, Nihaju, u kojoj on inače tumače određene, uh, određene uh, termine koji su došli u hadisima, u širijskim tekstovima, pa kaže za sijahu, koja spomenite u ovom hadisu, la Sijah od tavusa, kaže, po tijom riječu misli mu karimufare katilemsar, vosukna berari otrkl šuhudil džuma, a, džumuati od džemaat. Kaže, to se misli da osoba napusti naseljeno mjesto i da živi negdje u pustinji, u a, mjestima gdje ne žive ljudi. A u stvari to bi značilo da neklanja džume i da napusti klanjanje u To je jedno značenje. I zato je rečeno a, a, las jah, nema, nema turizma takvog, turizma nema islama. Drugo kaže značenje je to, kaže Radel Ladina yesih une bi sharri wal namimati nas. Kaže moguće da drugo značenje bude a da se misli da oni koji putuju po zemlji šireći zlo Uh, prenoseći nemimet i činjeći fesad među ljudima. <coughs> Naravno, jednoj je u islamu zabranj, jednoj drugoj za negiranj, drugo može se odnositi na ovo. Kaže šejih u islami bim ta Kaže, amma sijahatu alati hija horuđu fil barije li gajri maqsad moajjen fe lejse min ameli hadihi l'umme. Kaže, što se tiče turizma, znači putovanja po zemlji, A kaže a to je khuruj fil ber, a to je kaže izlazak da čovjek izađe da ide po ne naseljenih voda po ne naseljenim mjestima, kaže li bez nekog određenog cilja, fali se min amali hadu, to nije odjela ovog ummeta. Kaže veli da kale imam Zbog toga rekao imam Ahmed, što ga rekao imam Ahmed, le sa jahatu min al-islam fi shay'in. Kaže nije turizam, sijaha putovanje po zemlji u islamu nije ništa wala amin fi ali nabiyin wala salihin karinitu to delo od vjerovjesnika ni dobri ljudi pa onda dodaje šejh salmetem je kaže ma anah jama'atun min ihwanina qad saahu siahatam enhiu anha karis kupina od naših braća muslimana kaže putovali su činili su ovakvo putovanje koje je zabranjeno mutaowi lina fi zalik to mači je to na drugačiji način au ghayru ghayru alimina binahyan ili kaže nisu znali nisi imali znanja o toj zabrani kaže wa hiya min arhabaniyyati a to je kaže od monaštva zabranjenog elleti qila fiha la rahban ila islam za koji je rečeno nema nema rahbaniyata u Islam odnosno nema monaštva u islamu. Ovo vam spomenu u knjizi Eko ti dao se rao atel mu to što je, je spomeno i od imama Ahmeda, a od imama Ahmeda prenosi i njegovi učenici u drugim knjigama. E, ovo je što stiče neki, ovaj, u uvodu šarijatskih tekstova, doće nam sada kada budemo govorili o propisano u Rahmednijetu, doće određen drugi šarijatskih tekstovi koji ukazuju i o o turizmu. Nemu vas buni. Ovo ovde znači što je rečeno, što se prenosi od Ibn Tejmije i mama Ahmeda Ojibn Asira, kada govori o tom zabranjenom i što došlo u u hadisu koji taj i slabota Usam, uh, koji govori o zabranjenom turizmu, to se misli na zabraniti, znači ovaj oblik turizma koji je bio prisutan sa pojavom islama, to je da osoba da osoba putuje uh, po zemlji sa ciljem približavanja Allahu dželešanu kao vid ibadeta, kao vid monaštva da se udali u ljudi, da, da, da bude daleko od ljuda, da živi sa ljudima, htijući tako da se približava Allahođe Lešanu. To je Islam zanegirao i zabranio. O tome oni govori, a ne o ovoj temi koju mi već razgovorimo, putovanje, po, o, znači, gospodin ćemo to samo kaže, da ne bi bilo zabu, ne. Andanu se. Andanu